Ринсвінда огорнула непроглядна темрява. Тепла, затхла, темрява могильних склепів, що оксамитовою чорнотою вистилає саркофаги мумій. Звідкись потягнуло сильним запахом старої шкіри і вогкістю порохнявих манускриптів. Сторінки манускриптів зашелестіли. Він відчував, що в цій темряві на нього чигають безліч несусвітніх страховиськ, а вся біда з несусвітніми страховиськами була в тім, що їх надто легко уявити. «Ринцвін де?» – сказав якийсь голос. «Ринцвін ніколи не чув, як говорять ящірки, та якщо кому-небудь раптом довелося б їх почути – то голос був би саме такий. Е, дізвався він, – я слухаю. Голос захихотів, дивний звук, радше паперовий. «Ти мав би спитати, де я?» – зауважив він. «А чи сподобалося б мені те, що я почув би у відповідь?» – запитав Ринсвінт. Він пильно вдивлявся у темряву. Тепер, коли вже трохи звик до неї, він міг там дещо розрізнити. Дещо дуже невиразне, надто тмяне, щоб бути чимось взагалі. Лише ньвізерунок, накреслений у повітрі. Щось дуже знайоме. «Ну добре», – сказав він. «То де ж я?» «Ти у а чи можна мені зараз прокинутись? Будь ласка. Ні, сказав інший голос, такий же старезний та сухий, як і попередній, та все ж трішки відмінний. Ми повинні сказати тобі щось дуже важливе, сказав третій голос, мертвотно сухіший за інші. Ринц він дурнувато кивнув. На задвірках його розуму заклинання, причаївшись, обережно визирало з-за його ментального плеча. «Ти завдав нам чимало клопоту, молодий Ринсвінде!» – вів далі голос. «Оте твоє падіння через край світу, без жодної думки про інших. Нам довелося серйозно викривити реальність. Щоб ти знав Божечку А тепер перед тобою лежить дуже серйозне завдання Ох, добре Багато років тому ми подбали про те Щоб одне з посеред нас знайшло прихисток у твоїй голові Бо ми змогли передбачити той час у недалекому майбутньому коли тобі доведеться відіграти дуже важливу роль. Мені? Чому мені? Бо ти весь час від чогось утікаєш, пояснив один із голосів. Це добре, ти вмієш виживати. Виживати? Та мене мало не вбили декілька разів. Саме так. Ох! Та постарайся більше не випадати через край диска. Ми справді не можемо собі цього дозволити. «Хто це ми?» – власне кажучи, – спитав Ринсвінт. У темряві почулося якесь шарудіння. На початку було слово, – мовив сухий голос дуже близько позаду нього. «То було яйце!» – виправив його інший голос. «Я чітко пам'ятаю. Велике яйце всесвіту, що зароджувався, на дотик немов гумове». «Насправді ви обоє помиляєтесь. Без сумніву, то був первинний слиз». Ще якийсь голос озвався десь біля ринцвіндового коліна. «Ні, то було пізніше. Спочатку була твердь небесна, і прибагато, і вона була досить липка, і, мов, цукровавата. Справді, дуже тягуча. Як ви хто питав?» – сказав натріснутий голос зліва від ринсвінда. «Ви всі помиляєтесь. На початку було прочищення горлянки». «А тоді слово!» «Ні, ні даруйте! Слиз!» «Однозначно умове! Пригадую!» Якийсь час голоси мовчали. Тоді один з них дипломатично сказав. «Хай там як! Щоб то не було, ми добре це пам'ятаємо!» «А тож, певнісінько!» І нашим завданням є простежити, щоб із цим всесвітом не трапилось нічого жахливого, Ринсвінде. Примружившись, Ринсвінд встромив очі у темінь. Чи не пояснили б ви, коли ваша ласка, про що ви говорите? Почулося паперове зітхання. Годі метафор! Сказав один із голосів. «Послухай, дуже важливо, щоб ти оберігав заклинання, що сидить у твоїй голові, і повернув його нам, коли настане слушний час. Ти ж розумієш, щоб, коли настане саме та вирішальна мить, нас усіх промовили. Це тобі зрозуміло?» Ренсін подумав, щоб нас усіх промовили, і тут його осяяло, що за візерунок був перед його очима. Такий вигляд мав написаний текст на сторінці, якщо дивитися на неї знизу. «Я в октаві», – здогадався він. «У певному метафізичному розумінні». Відказав один із голосів буденним тоном. Він прозвучав трохи ближче. Чарівник відчував, як щось сухо шелестить просто у нього під носом. Він драпанув на Єдина червона цятка горіла на полотні суцільної темряви. Траймон все ще в рочистій мантії – яку він одягнув на свою інавгурацію голови Ордену, не міг позбутися відчуття, що вона на очах збільшується. Здригнувшись, він відвернувся від вікна. «Ну, – сказав він, – це зірка, – відповів професор астрології. – Я так гадаю. – Так гадаєш? – астролога пересмикнуло. Вони стояли в обсерваторії невидної академії, і крихітна кривава цятка на горизонті дивилась на нього не менш погрозливо, аніж його новий керівник. Ну, розумієте, справа в тім, що ми завжди вважали зорі чимось таким, як наше сонце. Ти маєш на увазі вогняні кулі, що мають милю в діаметрі. Так, але ця нова, вона таки велика. Більша за сонце? – спитав Траймон. Він завжди вважав, що вогняна куля діаметром одну милю – це більш ніж достатньо, аби справити враження. Хоч він не схвалював зірки в принципі. Небо через них має такий неохайний вигляд. «Набагато більша», – повільно відповів астролог. «Мабуть, більша за голову великого Атуїна?» В астролога на обличчі з'явився розпачливий вираз. «Більша за великого Атуїна і диск разом узяті», – сказав він. «Ми перевіряли», – додав він поспішно. «І ми цілком певні». «Вона справді величенька», – погодився Траймон. «На думку спадає слово «велетенська». ж, Масивна!» – поквапився підтвердити астролог. Хм. Траймон міряв кроками простору мозаїчну підлогу обсерваторії, на якій були зображення усіх знаків зодіаку дискосвіту. Разом їх було 64 починаючи з двоголового кенгуру Везена і закінчуючи Гагулі – вазою з тюльпанами. Сузір'ям, що мало велике релігійне значення, якого, на жаль, тепер ніхто не міг пригадати. Він зупинився на синьо-золотистій кахлі, що позначала гієну «маббо» і раптово обернувся. «То ми з нею невдовзі зіткнемося?» – спитав він. Боюсь, що так, пане», – сказав астролог. Хм. Траймон зробив кілька кроків вперед, задумливо поглажуючи рукою бороду. Цього разу він зупинився на тому місці, де купець Окджок переходить у небесну петрушку. «Я не знавець таких справ», – мовив він нарешті. «Та думаю, для нас це не дуже добре». «Так, пане». «А вони дуже гарячі, оці зірки». Астролог проковтнув слину. «Так, пане». «І вони нас спалять дотла». «В кінцевому підсумку так. Звісно, до того відбуватимуться дискотруси, цунамі, гравітаційні порушення і, скоріш за все, атмосферний пласт знесе. Ага, одним словом, брак належної організації. Астролог якусь хвилю зволікав з відповіддю та врешті поступився. Можна і так сказати, пане. І люди, мабуть, панікуватимуть? Зовсім недовго, боюся. Гм, буркнув Траймон, саме проходячи через ворота ймовірності і наближаючись по колу до небесної корови. Він знову втупив примружений погляд у червоний промінь на горизонті. Здавалося, в нього визріло рішення. «Ми не можемо знайти ринсвінда, сказав він. «А коли так, то ми не можемо знайти і восьме заклинання октави. Проте вважаємо, що заклинання октави повинні бути прочитані, щоб відвернути катастрофу. Інакше для чого творець залишав би її тут?» «Може, він просто був забудькуватим?» – припустив астролог. Траймонд знизав його поглядом. «Усі інші ордени прочісують кожний клаптик землі звідси і аж до сердя, продовжував він, загинаючи пальці, щоб не забути якийсь аргумент. «Бо, здається, безглуздим, щоб якийсь чоловік міг залетіти у хмару та й залишитись там. Якщо лиш вона не була твердою, мов скеля» сказав астролог у недолугій і, як з'ясувалося через хвилю, цілковито невдалій спробі пожартувати. Та випасти з неї він мусить так чи інакше. Куди-небудь. Куди? – Куди? постає питання. Куди? – чемно повторив астролог а тоді відразу стає зрозумілим наш план дії. «О!» – відгукнувся астролог на ходу, намагаючись не відставати від чарівника, який широким кроком перетинав знак двох кузенів-товстунів. «І цей план полягає у...» Астролог підвів голову і подивився в очі Такі ж сірі та лагідні, як гартована сталь. «Ми припиняємо пошуки?» – наважився припустити він. «Точнісінько. Натомість ми скористаємось дарунками, що дав нам творець. А саме, подивимось собі під ноги. І що ми там побачимо?» Астролог подумки застогнав тоді поглянув на долівку. «Кахлі?» – ризикнув він. «Кахлі, а вже ж, які разом складають!» Траймон вичікувально дивився на співрозмовника. «Зодіак?» – посмів висловити здогад астролог, геть нещасний. «Правильно! А значить, все, що нам треба зробити – це скласти точний гороскоп Ринсвінда, і ми дізнаємося, де він зараз перебуває. Астролог заусміхався так, наче людина, якій довелося вибивати чіт чітку на плавучих пісках, і яка врешті відчула під ногами твердий ґрунт. «Мені знадобляться його точні місця та час народження». Жваво відгукнувся він. «Не проблема. Я скопіював їх із архівів академії перед тим, як прийшов сюди». Астролог зазирнув записи, і на його чолі пролягли зморшки. Він перетнув кімнату і, висунув широку шухляду, напаковану астрологічними картами. Він прочитав записи ще раз, Вийняв пару складних компасів і зробив над картами кілька магічних пасів. Тоді взяв у руки невелику мідну астролябію і обережно її покрутив. Присвиснув крізь заціплені зуби. Тоді узяв шматок крейди і нашкрябав якісь числа на чорній дощіпці. Траймон тим часом дивився на нову зірку. Він думав. Легенда з піраміди Цорта каже, що той, хто промовить чи вісім великих заклинань усі разом у той час, коли диску загрожуватиме небезпека, отримає те, чого прагне усім серцем. А цей час ось-ось настане. А ще він подумав, я пригадую Ринсвінда, чи ж він не той не хлопчисько, що був завжди на гіршому класі, коли ми вправлялися, ані крихти магічних здібностей не мав. Хай лише я до нього доберуся і побачимо, чи ми не отримаємо всі вісім... Божечку! – бовкнув астролог собі підніс. Траймон різко обернувся. Ну що там? Дивовижна натальна карта. Мовив астролог приголомшено. Його чоло нахмурилося. «Насправді трохи дивна», – додав він. «Як це дивна?» Він народився під знаком малої занудної групи тьмяних зірок, що лежить, як вам відомо, між крилатим лосим та заплутаною мотузкою. Кажуть, навіть люди античного світу не мали, що цікавого сказати про цей знак, який… Так-так, продовжуй, нетерпляче мовив Траймон. Це знак, що зазвичай асоціюється з виробниками шахових дощок, продавцями цибулі, виробниками дрібних релігійних гіпсових сувенірів та людьми, що мали алергію на олов'яний посуд. Нічого спільного з чародійством. А в час його народження тінь серця небес. Мені не потрібні усі технічні деталі, забурчав трайман, тільки його гороскоп. Астролог, який щойно лиш увійшов в азарт, зітхнув і зробив ще декілька обчислень. Гаразд, сказав він. Його гороскоп говорить ось що. Сьогодні вдалий час для знайомства з новими людьми. Хороші справи, зроблені сьогодні, можуть мати непередбачувані наслідки. Не завдавайте прикрощів друїдам. Найближчим часом вас чекає дуже незвичайна подорож. Корисно включити в сьогоднішнє меню корнішони. Тим, хто на вас сьогодні наставлятиме ніж, краще обійти стороною. Постскриптум. Про друїдів – це ми серйозно. Друїдів, – сказав Траймон, – цікаво. З тобою все гаразд, – спитав Двоцвіт. Принц він розплющив очі. Він хутко сів і схопив два цвіта за сорочку. Я хочу забратися з цього місця, рішучим тоном мовив чарівник. Негайно. Але ж тут готується стародавня традиційна церемонія. Мені начхати на все оте стародавнє. Я хочу відчути під ногами справжню бруківку, відчути знайомий запах стічних канав. Я хочу туди, де багато людей вогнів, дахів і стін, та ще безліч інших милих речей. Я хочу повернутися додому. Він раптом відчув, що страшенно скучив за димними чадними вулицями Анкморпорка, в якому навесні завжди кипіло життя, коли смолистий полиск на каламутних водах ріки Анк був особливо райдужним, а на карнизах будинків витягкували свою радість пташки чи хоча б ритмічно викашлювали. Сльози накотились на очі чарівника, коли він пригадав, як витончено виграє світло на стінах храму дрібних божеств, популярній місцевій принаді, а до горла підкотився клубок коли виринув спогад про кіоск зі смаженою рибою на перехресті помийної вулиці та вулиці вправних ремісників, він думав про солені огірочки, які там продають. Чудові зелені штучки, що лежать собі на дні з банів, мов потонулі кити. Ринс він чув, як вони до нього озиваються через багато миль. Обіцяючи познайомити з маринованими яйцями із сусіднього дзбанка. Його думки майнули до затишних сінників над стайнями корчем і теплих ґрадчастих люків, де він не раз ночував. І він, дурна голова, часом ще хотів відкараскатися від такого життя. Тепер воно здавалося причудовим. А колись він думав, що воно нудне. Але зараз з нього досить. Він рушає додому. «Солені огірочки, я чую ваш поклик!» Він відштовхнув двоцвіта на бік, гордовито загорнувся у свою подерту мантію, повернувся лицем до тієї сторони світу, де, як він собі уявляв, лежало його рідне місто, і з твердою рішучістю та неабиякою неуважністю ступив поза край самого верху 30-футового дольмена. Приблизно через 10 хвилин, коли стривожений двоцвіт відкопав його з великого снігового замету біля підніжжя кам'яних стовпів, вираз на обличчі чарівника не змінився. Двоцвіт подивився на нього. «З тобою все гаразд? – спитав він. – Скільки пальців я тобі показую? – Я хочу додому. – Добре? – Ні, навіть не пробуй мене відмовити від цього. З мене досить. Я хотів би сказати, що все було прикольно та не можу і… – Що? – Я сказав «добре», – повторив двоцвіт. Я зовсім не проти відвідати Анкморпорк знову. Гадаю, до цього часу вони вже відбудували більшу його частину. Слід відзначити, що коли вони обидва востаннє бачили це місто, у ньому лютувала велика пожежа. Факт, що прямо стосується концепції страхування від пожеж, з якою двоцвіт познайомив невинних у своєму невігластві, Мешканців міста. Втім, спустошливі пожежі були звичайною особливістю марпоркського життя, який опісля завжди відбудовували з радісним завзяттям, пускаючи в хід традиційні місцеві матеріали на зразок сухого, легкозаймистого лісу та воду непроникної просмоленої соломи а сказав Ринсвінт, випустивши трохи пару. «От і добре. Гаразд. Чудово. Тоді, мабуть, нам краще вирушати». Він зіп'явся на ноги і обтрусив себе сніг. «Тільки, гадаю, нам варто зачекати до ранку», – додав Двоцвіт. «Чому?» «Ну, тому що на дворі холоднеча, аж до кісток пробирає». «Ми, як на те пішло, не знаємо, де перебуваємо. Скриня пропала без звісти. Та й смеркається вже!» Ринсвінт мовчав. Йому здалося, що десь у глибоких ущелинах свого розуму він почув віддалене шелестіння старих манускриптів. З'явилося огидне відчуття, що його сновидіння відтепер частенько будуть повторюватися – а в нього були справи важливіші, за те, щоб слухати нотації якихось давніх чарів, що навіть не можуть дійти між собою згоди про те, як зародився Всесвіт. Скрадливий сухий голос на задвірках його розуму відгукнувся. «Які справи?» «Ану замовкни!» – сказав він. «Я тільки сказав, що береться на морози, і... почав було двоцвіт. «Це не тобі, це я собі». «Що?» «Ох, помовч», – сказав Ринсвінт, не маючи сили щонебудь пояснювати. «Тут, гадаю, нема нічого, що можна було б вкинути до рота». Гігантські чорні брили зловісно бовваніли на фоні небокраю, в зеленому сяйві вечірньої зорі. У внутрішньому колі зібралося багато друїдів, що ми тушились поміж відблисків декількох багать, налагоджуючи усі потрібні периферійні пристрої кам'яного комп'ютера, як от баранячі черепи на палицях, прикрашені зверху вінком ізомели, стяги з вишитими переплетеними зміями тощо. Поза освітленим багатями колом зібралося чимало простих людей. Святкування друїдів завжди привертали загальну увагу, особливо, коли щось ішло криво-косо. Ринсвін спостерігав за ними з подивом. «Що там відбувається?» «О, ну!» – жваво відгукнувся двоцвіт – вони, очевидно, проводимуть оту церемонію тисячолітньої давності, щоб відсвяткувати народження нового місяця чи, може, сонця. Ні, я таки думаю, місяця. Вона, безперечно, дуже урочиста і гарна, і сповнена непоказної шани. Ринсвін здригнувся. Йому завжди ставало неспокійно, коли двоцвіт починав ось так говорити. Ну, на щастя, він хоч поки не сказав пасторальна та ексцентрична. Ренсвінду так і не вдалося до ладу перекласти у ті два слова, та найближчим відповідником, що завжди спадав йому на думку, було слово халепа. «Як шкода, що моєї скрині тут немає!» – жалем промовив турист. Я б скористався своєю знімкувальною коробкою. Церемонія, судячи зі звуків, обіцяє бути насправді ексцентричною та пасторальною. Юрба нетерпляче загуділа. Напевне, все ось ось мало розпочатися. Послухай, звернувся до нього Ринсвін настійливим тоном. Друїди є жерцями. Не забувай про це. Не роби нічого такого, що могло б їх засмутити. Але ж не пропонуй їм продати тобі кам'яні глиби. Але ж я не починай просторікувати про їхні чудернацькі народні звичаї. Я думав, що ось про це я і кажу. Не надумай, бува. Запропонувати їм купити в тебе страховий поліс. Це завжди їх неабияк засмучує. «Але ж вони жерці!» – занудив двоцвіт. Ринсвінт призупинився. «Так», – сказав він, – «у цьому і справа. Чи не так?» На протилежному боці зовнішнього кола формувалася якась процесія але ж жерці – добрі чуйні люди, – не міг заспокоїтися Двоцвіт. У моїх краях вони ходять від дверей до дверей із чашами для збору пожертвувань. Це і є увесь їхній статок, – додав він. О, Ринсвін засумнівався, чи правильно його зрозумів. Це, напевне, ті чаші, в які збирають кров? «Кров? А тож зі своїх жертв!» Ринсвінду пригадали жерці в його краях, якими він їх знав з Малку. Він, звичайно, ревно дбав, щоб не стати ворогом якому-небудь богу, відвідував усі можливі храмові обряди і загалом вважав, що найточніше описати будь-якого жерця на узбережжях Округлого моря Можна як особу, в якої руки майже повсякчас по лікті заляпані кров'ю. Двоцвіт мав переляканий на смерть вигляд. «Та ні», – заперечив він, – «там, звідки я родом, жерці, святі люди, які обрали жити в бідності, чесно трудитися і вивчати природу Бога». Ринсвін замислився над цією новітньою ідеєю. Без жодного принесення в жертву? Жодного. Ринсвін здався. Що ж? сказав він, мені вони не здаються надто святими. Пролунав гучний заклик мідних труп. Ринсвін дозирнувся. Повз них неквапом рухалася процесія друїдів. З довгими серпами, заквітченими галузками омели, за ними слідували молодші друїди та учні, граючи на різноманітних ударних інструментах, що, згідно традиції, повинні були відганяти злих духів і цілком, ймовірно, непогано виконували своє завдання. Світло смолоскипів лягало на каміння химерними візерунками які проти неба в зеленій заграві мали особливо зловісний вигляд. Над осердям світу мерехтлива гардина серцевинного сяйва почала блискати і леліти серед зірок, коли сотні тисяч крижинок закружляли у магічному полі диска. «Белафон мені все пояснив», – прошепотів Двоцвіт. За хвилю ми побачимо освячену століттями церемонію, що вшановує єдність людини із Всесвітом. Саме так він сказав. Ринсвін понуро дивився на процесію. Коли друїди розійшлися по великому пласкому камені, що височів у центрі кола, він не міг не помітити серед них привабливу, хоч і досить бліду молоду панну. На ній була довга біла туніка, на її шиї золотий торквес, а на лиці вираз неясного занепокоєння. – Це їхня жриця? – спитав двоцвіт. – Не думаю. – виразним тоном промовив Ринсвінд. Друїди почали наспівувати. То був особливо неприємний монотонний мотив, який звучав так, наче ось-ось зірветься на оглушливе крещендо. Вигляд дівчини, що вкладалась на великий камінь, лише підтвердив хід думок чарівника. «Я хочу це побачити», – сказав двоцвіт. «Гадаю, такі церемонії відтворюють примітивну наявність, яка…» «Так, так», – перебив його чарівник, – «але вони принесуть її в жертву» якщо тобі цікаво». Двоцвіт приголомшено витріщився на нього. «Що, справді вб'ють її?» «Так». «Навіщо?» «Спитай щось легше, щоб посіви добре сходили, чи щоб місяць зійшов, чи щось у тому ж дусі. А може їм просто до вподоби вбивати людей. Ось тобі й уся релігія». Його увагу раптом привернуло негучне годіння, котре він швидше відчув, аніж вловим вухом. Воно начебто доносилось від сусіднього каменя. Під його поверхнею поблискували, наче крупинки слюди, маленькі цятки світла. Двоцвіт то розтуляв, то затуляв рота. «А вони не можуть натомість просто взяти квіти». «І ягоди, і всяке таке!» Врешті спромігся він. «Типу символічно?» «Ні». «А хто-небудь коли-небудь пробував?» Ринсвін зітхнув. «Слухай, – сказав він, – жоден верховний жрець, що поважає себе, не братиме на себе клопіт з усіма цими духовими трубами, процесіями, стягами і таким іншим, для того лише, щоб потім всадити ножа у нарцис чи пару сливок. Відкрий очі на правду. Усі ті байки про золоті гілки, природні цикли і подібні речі зводяться просто до сексу та жорстокості. Зазвичай одночасно. На його подиву двоцвіта затремтіли губи. Двоцвіт не просто дивився на світ через окуляри з рожевими скельцями. Ринсвінт в цьому вже впевнився не один раз. Він також сприймав його своїм рожевим розумом і чув його своїми рожевими вухами. Наспів невблаганно переходив у крещендо. Верховний друїд перевіряв, чи достатньо гостре лезо його серпа, а всі очі були звернені до кам'яного пальця на засніжених пагорбах за межами кола де на сцену мала вийти ще одна зірка. Місяць. «Ти лиш даремно!» Таринсінт вже говорив сам із собою.